Salmul 84 către Maica ca prea curată pentru înfiere. Mai că prea curată iubește, ne și înfiaazăne, mai că prea curată apă neoclotește-ne și luminează, -ne. mai că prea curată spărește credința nădejdea și iubirea noastră, Maica că prea curată noastră cea cerească. Mai că prea curată vindecăne de toate bolile și neputințele, Maica că prea curată cu darurile Duhului Sfânt, Maică Preacurată, dăruiești puterea și inscusință de a lucra pentru biserica ta. Maică Preacurată, roagă-te pentru mântuirea și sfințirea neamului nostru. Maică Preacurată, așa de la dreapta ta și dăruiești slujba ta. Maică Preacurată, de ne să cântăm iubirea și slava ta în împărăția Fiului Tău cel iubit.